Bimila bat biztanle, Bizkaiko egia den lajabetzu bere burua egin er independente izenda duen lehena dela egiten al dugu independentistak sareen bidez egin dute desmarsa, eta xeea da beste egietara ere zabaltzea gurekin dugu anamezu agattsaldeon? Arratza León, la independentisten batzordeko kidea zira, ordo, zer egan nahi du la jabetzu arenzat, bere burua, erri independiente gisa izendatzeak? Ba, bueno, hor badaude bi motibo, batada independentistak eh, zarean eh, talde horrek antolatu zuen independentzia eguna lehenengo lehitzan eh, eta gero bermeo, guk lekuko hartu gendun, eta urten independentsia guna larrabetzun egingo dugu, ospatuko dugu. Mm. E, larrabetzu, e, larrabetzu retorritan, larrabetzuko herritarrok bai, bere horrezkari ordezka, politikoak udalean, e, e, Espainiako gorrazibliaen aurretik zein mila beratzen deriurugetan beretzetik eurrera, izan ditun ordezkari politikoen gehienak izan dira abertzaleak, beraz, e, pentsa dezakeguna da, ba independenziaren, e, bueno, e, saleak edo independentistak. Mm -hmm. Edo zelan ere, igezko urtean, 2000 amazazpian, dago dinamikaren bitartez horrek e, e, bultatuta, larra betzunekin genuen konsulta eta konsulta horretan, e, parte hartzean neko omdi ezan zen, euneko berrogeta ama sortzia, eta euneko berrogeta ama horietatik, ia ia larrogeta ama gendun, guk herri buru nahi dugula. Horden, bueno, hor dago, hor daude motibo tariko batzuk, eta gero bai esan behar dudana da, e, udalian bertan, orain dela, hiru e, aste, gitxigora bera, hain e, justu be, otzaliaren e, ogeta sortzian, e, udal, batza, udal batzak e, Euskal Herria bilduren ba, boskaren, boskari ezker, e, herri independentzioa, independentista eh, izendatu zuela larrabetzu herria. Mm Horden, -hmm. zer egan nahi du eri independentista izateak? Bai, bueno, guk eh, datorren eh, iganderako, martxuaren amasortzirako eh, prestatu dugun egitarawa, egitarawaak dauka eh, buru jabetza, edo buru jabe obe, hori da gure leloa. Horden, guk nahi duguna da independentzia eguna ez bakarrik eh, bada, badu jai giro nabarmena. Mm -hmm. Baina batez ere nahi duguna da eh, erakutzi ba, eskuntzan, euskeran, energian, sozioekonomian, feminismoan, historikoan, kulturan, kanpotik eh, datozen er, munduko herritar guztien ganako, eh, arrerak eta bar, ba, hori dana eh, buru jabe izan ezkero obe egingo genukela. Horren hori da E, buru jabe, obe lelo horren horrek e, esan gure duen guztiegaz hornitu jantzi guredu gure independentzia eguna. Mm. egunerokoan jadanik praktikan emaiten eusue burujabetza elbururi ahlo desberdinetan. Eh bueno pa ba, hori da gure hori da gure arronka, ezta? E, ezan izan dituan arlo hoietan e, pauso txikiak, ze bueno badakigu behartar bada, pauso txiki askok hondibate egin dezaketela oren e, bueno va ba, hori da gure gure erronka bat, ezta? Eh aipatutako arlo hoietan eh egunerokotasun horretan pausu txikiak emoten joatea eta m mm, multzo audi bat horretan e, gabiltza. Eta jadanik badira holako uh, ba gausa batzu proiektu batzu macht emanak, ez gite ekologia aldetik edo energia aldetik adibidez, edo ba adibidez eh, aipatu dozu ekologia edo ingurumena, ezta? Bueno, balarrabetsun eh, adibide hori da ba oso garbian ikuste dut. Justo, ahí susen bezuk eh, aipatu dozun hori eta larrabetsun esate batarako eh, lehen esan duzu modu, larrabetsun da ari bat 2000 bis tan le gara, giti gora bera 2060 bis lagun, eh, larrabetsun larrabetsu horrok eta badago hemen eskola bakarra. Lehen hezkuntzako eskola bata eta eskola horretan eskolarekin batera, eta beste bestarritarre batzukin batera, hor, osatu dena da, e, buru jabetasunari bu, e, begira, eta elikadura burujabetzaren jabetzaren konsepto horren barruen, ba, hor, e, sortu da oso ziklo interesgarria. Hain justu be, eskolan gure ikasle, bueno, gure zimealabekta, eskolan bazkaltzen dute, e, egiten dan, bazkari guztia da, Ba, bertoko produktukin, hor sortzen dira ondakinak, ondakin horiek e, kompostajeera eramaten dira, eta kompostaje horretatik e, lurrera bazerri bitar batu da du hemen, eta konpost hori erabiltzen dute beraien lurrek eta helikatzeko. Eta lurre, lurretik ateratzen diren jakiak berriro duaz gure eskolara. Beraz, hor sortzen da, E, oso ziklo interesgarri bat, eta bueno, ziklo hori hobetzeko egunerokotasun horreta, siklo hori praktikan matxan e, badago ere, ba, oso ziklo interesgarria da, torkisun meri begira, eta buru izan dez, daiteken herri e, bat entzaba oso plantamintu interesgarria. Eta obetu ingolitzakea buru jabe izango paginea. Mm. Eh, eriko kontxeiloak berazerrandu zu bozkatu zuela ere. <gülüyor> um, Eri gintzan adibidez, praktikan emaiten da buru jabetzaren <gülüyor> uh, ideea hori? Bueno, ba, esatebateko orain komentatu dudan, eh hondakinen eta hori, eh, ba Ades. zera udala oso oso inplikatuta dago. E, batez ere orrezan daitekenata edo behar bada beristu bergonke apur bat berestia ba, e, Euskal Herria bildu eta e, bestelako edo beste indar politikoa, bi indar politikoak osatzen dute gure udala. Mm -hmm. Alkateza Euskal Herria bildurin eskuetan dago eta e, gero dago Eajota PNV Eajotak ere uh, nola hartu du? Justuki buru jabetzaren auturi? Mm, bueno, ba e, udalean aztenpziora Josuen mm -hmm. eta ba, modu esan digun modu ofizialean berak ez du parterik hartuko E, guk uste dugu herritar modue egongo dela, ba, gure plaza bueltan eta gure domekako, edo igandeko, martxaren amazortziko egitaldietan. 2.000-a mm -hmm. e, bintzitan le, zen eh, makia mm -hmm. entesgarria ere, herri bat onxoki autonomo izaiten aldela uste duzu beraz? Ba, eh, oso erronka umdia da, eh, eh, ba... Ba, menpekotasun handi eta aukagulako, bestelango e, administrazio eta bestelako e, da, eragile edo agintarien ezta. Mm. baina, bueno, asuntara ba, hori da, e, gure erronka hori da, guk nahi duguna da, e, igande igandeko mm, eguna txukun egin e, lan handia egin dago eguraldia e, lagun behar dugu mm -hmm eta nahi duguna da guk egin dezakegun hori edo egingo dugun hori datorren batxoaren e, namazortzian, hori kontagiatu izan daitela edatu daitela, beste herri batzuetara, eta hor sortu zare bat, eta gu bueno, gure txigitasunean e, gu bakarrik e, e, ba, erronka hundiegia da, eta behar bada ba, geuse askotan e, zeiltasun handiak ongolitik ez. Baina bai nahi duguna da kontagiatzea guk egingo dugun hori beste herri batzuetara zabaldu, Eta, ba, hori, ba, txiki askorekin lehen izan dudan moduen, ba, umdibat egitia. Mm -hmm. e, meni izango ditugu beste herri askotako, ba, alkate, zinegotzi, e, batzarkide parlamentari omatzuk, eta e, baita be Kataluniatik etorriko zaigu e, ordezkaritza. Uh -huh. e, igande hontan beraz, lagabetzun, eh? bizkaian hor bilbotik ezugun, e, ospatuko duzu, independentzia eguna hori, buru jabe o b galdera berdin, ana mezo, zoindazuretzat etorkizuneko euskalegia? Ba, etorkizuneko euskalegia e, edo bintzat horren abia puntoan iretzat oso harbi daukat Em, izan detekela guk datorren marxuaren amasutzean, hau da igandean irudikatuko dugun herria. Oso, oso abia puntu onai izan detek, mm -hmm. eh, nire eritxian. Mm -hmm. Be, ordean igandean lagabetzura urbildu beharko ikusteko beraz zuin den eh, etorkizun hori, Ana Mezo, lagabetzuko eritar independentisten, batzordeko kidea gurekin genuen mileskerri zanuntza? Bai, mireska hori tenen dohone arte eta gombiratuta zaudete.